аж вирвала, відколи перейшла в торгівлю, три здорові передні зуби і вставила натомість золоті. Дядько Денис у довгополім сріблястім Макінтоші і таким же сріблясто-крисім, вичищеним авіаційним бензином Капелюсі, величний, мов Омелько Омелькович, директор водоконтори і теж з народження пакулець, Стояв у городі біля відчиненого вікна та квапив тітку. Зазирни ще раз у скриньку, мотики газету принесли, отказувала тітка, засіваючи лице пудрою, наче моя матір город біля хати маком та підмальовуючи губи. Та вже десять разів зазирав, дірку в скринці прогледів. Солом'яники очікували на газету з таблицею тиражу грошово рочової лотереї. У це, Каліо, минулого разу холодильник на один номер не зійшовся. Муся сьогодні призналася. Дивлюсь, каже, а в очах розвиднюється. А далі темно-темно зробилося. Треба, щоб діти перевірили. Вони од нас невинніші. Тітка Дора була приємно збуджена, буцім це її лотерейка за минулого тиражу трохи не виграла холодильник. А сьогодні, звичайно, серія і номер обов'язково зійдуться. Вона життєрадісно ступила на стілець, зі стільця на підвіконня, а відтак задріботіла під туфель туфель похитки дошці у город. На початку літа солом'яники поділилися. Молодим з будинку припала кімната й кухня, старим кімната й коридор. Дід Євразь забив синові двері з коридора і тітка з дядьком втрапляли до своїх покоїв через причілкове вікно. Біля хвіртки дядько Денис востанє оглянув наше убрання, а тітка ніжно дмухнула на криси дядькового капелюха, і ми втрьох поважно випливли на Солом'яну вулицю. Тітка з дядьком простували серединої вулиці, високо підвівши голови, буцім на параді, і тільки очі їхні косували в бік цикалового двору. Але жодна голова не забовваніла над цикаловим парканом. Навіть занавіски на вікнах не здригнулися. І темна хмара розчарування повисла над нашими головами. Вся солом'яна вулиця була порожня. Навіть баба Майориха не сиділа на лавочці під двором, де вона сиділа завжди. Тільки на розі солом'яної та піщаної троє п'яничок підпирали вишмареними в глину плечима стіни продуктової крамнички. Але вони й оком не кинули в наш бік. Глушина, як у пакулі, Нервово стинула плечима в блискучому крепдешині тітка Дора і поправила брошку на грудях. Картоплю копають пофілософськи спокійно зауважив дядько. Я мовчав, гріючи долоні на ніжному ворсі бай. Нарешті підкотив запилений автобус і по у нас очамрілих до центру підкидаючи та струшуючи на бруківці, наче горох у решеті. Першою на бульвар з автобусної сходинки ступила тітка Дора. За нею, обсмикнувши рукава Макінтоша, дядько Денис. Аж потім, сунувши руки до кишень, аби в такий спосіб продемонструвати свою незалежність, стрибнув на ірійський асфальт я, Михайло Решето. Тітка, не повертаючи голови, скоса подивилася в наш бік і тихо, крізь ледь розтулені губи, процідила. Галстук поправ, на люди вийшов, а ти руки з кишень вийми, не в пакулі. Дядько Денис поспіхом смикнув кватку, а я, вихопив руки буцім у кишені, сипнули приску. Ми, поважно й врочисто. Попливли крізь людські очі. Що тут щинилося на бульварі? Першими уздріли нове тічене плаття та мій байовий костюм молоді полі обабіч бульвару.